Majd nekapcsol. Jó, szóval. Most már reméltünk semmilyen technikai. alőr, malőr, malőr, alőr, alőr nem fog közbejönni. Múlt héten ugye elkezdtük tanulmányozni Péternek a beszédét, ami ugye azután, tehát ugye meggyógyítják a Béna embert Péter és János és hát a Szent Lélek, de Péteren keresztül és uh, utána hogy összegyűnek Salamon csarnokába némi, néhány ember, ugye 5000 körül csak a férfiak, tehát egy olyan, olyan tízezeres tömeg körülbelül, aki ott, ott áldogál, és hallgatja Pétert, és hát ez a vezetőknek nem tetszik, és ugye elviszik. És Péter, uh, amikor megkérdezik, hogy na mégis ez mi volt, és kinek a nervében meg hogyan tanítottatok, akkor ők, ők Jézusról beszélnek. Péter, folyamatosan Jézus, ar arról beszökti, megöltétek Jézus, de hogy ő feltámadt és a benne való hit az, ami üdüzíti az embereket. És nagyon érdekes volt megnézni azt, hogy, hogy ugye elfogyott a bátorságuk nekik, hogy valószínűleg, mert hogy ha nem is fogyott te mindenképpen többre volt szükségük, sztereóban ugyanez tehát hogy mindenképpen többre volt szükségük, mint ami, ami volt bátorságuk, mert hogy azért imádkoznak, ezt olvassuk a 20 tehát az abcsán 4.23-tól, hogy amikor összejöttek a tanítványok, elmondták, hogy mi a helyzet, akkor, akkor azért imádkoztam, hogy is adjon neki bátorságot, és hogy továbbra is működjön. Tehát, hogy Jézus továbbra is ö, gyógyítson. Azt olvasjuk a 30. versben, hogy nyújtsik ez egy gyógyításra, gyerek és csodák történjenek a szent szolgált Jézusnál által. És utána azt olvassuk, hogy miután könnyeregtek, megrendült az a hely, ahol összeértek, beteltek minél és az Isteni ígéret bátran hirdették. Láttuk azt, hogy voltak egy olyan helyzetben, valószínűleg nem azt mondták, hogy ennyi, ennyi, hanem az életükkel fenyegették meg őket a, a tanácsán. Azt is gondolhatjuk, hogy bár itt nem olvasuk, hogy később elég sok apostolnak, elég sok tanítványnak Jézus követőjének az életébe került az, hogy hirdette az evangéliumot. És, Hát még ennek a kívánságos, hogy nem is tudom, hogy milyen helyzetben vagyunk, hogy nekünk ez nem, nem így van. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, biztos, hogy ha, ha lenne, akkor mindenki kétszer meggondolná, hogy kinyissa a száját, és csak szilárd meggyőződésből beszélne Jézusról. De hát majd, ha, eljön, ha lesz ilyen idő, akkor majd kiderül, vagy, hogy hogy voltunk ezzel, vagy hogy vagyunk ezzel. Azt mondták, hogy az apostolok hoztak egy tanítást. Péter is János hozott egy döntést, hogy annak ellenére, hogy az volt kockázhatom, annak ellenére én továbbra is kitartok Jézus mellett. És majd nagyon különleges dologról lesz szó, ami mindannyiunknak a, az összes szőrszálát az összes testrészén felállítja. Folytatódunk megint a, a kommunalizmussal vagy kommunizmussal, ami volt az apostolok körében. Valakinek ezt a kommunizmus már-már az már így sok, ö, ugye itt arról van szó, hogy mindenütt közös volt. És, ö, Alapvetően, ha belegondolunk a lelki tartalom mögött, az még inkább ilyen szörfelállító így, így így, szóval az még jobban kiborító, és igazából erről szeretnék beszélni, és euh, ez igazából a múlt a folytatása, hogy, hogy az életünkben eljutunk olyan területekre, amiket át kell adnunk Istennek, át kell adni az irányítást, és hogy hogy mit, mit kezdünk ezekkel a területekkel, hogyan döntünk, hogy a saját kezünkben tartjuk a, a jövőnket, vagy átadjuk Istennek. Hogy a saját volt cselekszek, vagy, vagy teszek valamit, vagy besz, mondok valamit, vagy pedig átadom Istennek azt az adott területet. És uh, múlt héten is ez volt a tanítás végén a konklúzió, és most is ez lesz a tanítás végén a konklúzió, mert úgy látszik, hogy ez ennyire nagyon fontos, hogy hogy addig, hogy fog tudni Isten minket használni, akkor fog a szemlélek rajtunk eleszülteni, dolgozni, hát adjuk az életünket. Úgy látszik, az másként nem megy. A 32. vershez tartunk most, de azt olvassuk, hogy a hívők sokasságának, tehát abcsán 4. 32. a hívők sokaságának pedig szíve, lelke egy volt, és vagyonból senki semmit nem mondott magájának, hanem mindenük közös volt. Megint csak nem fog senkitől se kocsi se kérni az alkalom végén, de hogy van ez a szívvel, lélekkel dolog, ami visszatérő. Most már harmadszat találkozunk vele az abcselmem, az 1.14-ben, a 2.46-ben, és most itt a, a 4.24-ben is találkozunk, ez a negyedik alkalom, hogy találkozunk ezzel, hogy szívvel, egy szívvel, lélekkel, itt most ugye azt hogy szívük, lelkük közös volt. Ez, egy, ez azt jelenti, hogy közös volt egy nagyon erős, szoros közösség, egy egy egy, szív, egy lélek. Nézek egy, egy sorozatot, akiből van egy Szián pár, és nekik külön szívük van. Külön tüdejük és külön szívük van. És a, nagyon érdekes megfigyelni, hogy hogyan gondolkoznak különbözőképpen. Két szív, egy testben már különféleképpen gondolkozik ebbe a filmbe. Jó, ezt most nem feltétlenül állítanom a Bibliának a tökéletességéhez ezt a filmet, de hogy hogy, hogy ott két szívről beszélünk, egy testben, és ott már ott már különféleképpen gondolkoznak. Másként reagálnak bizonyos a másként viszonyulnak egyiket szerelmes másik abban. De hogy itt azt hovasjuk, hogy itt egy szív és egy lélek. Tehát itt ők nem rég ott a filmben deréktól vannak ketté válva, itt, itt az, ap, az apostolok meg, vagy a tanítványok itt meg egy ilyen sokfejű <gül> embert képzeljétek el, aki a szív fölött kezd el szétválni. A szíve az egy. Egy hasonló dolgot képzéltek el lelkileg, hogy így együtt, dobban, együtt, egy egységben vannak. És, és ez kicsit olyasmi, ezt utcának az egyik vendége mondta, hogy a, a házasságára mondta, hogy nem tudom, hogy hol, hol fejeződik be én és hol kezdődik a, a férjem. Tehát egy kicsit hasonló, hogy ilyen összemosódnak a, a határok. <gül> ez most én hallottam, Na mindegy, szóval, hogy. hogy hogy nem tudom, hogy hol végződök én, és hol kezdődik hogy Egy hasonlót el itt ebben a gyülekezetben, egy szív és egy lélek. Egy ilyen egyszerre panó közösség. És nem az lesz a tanítás végül, hogy ilyennek kell lenni, mert majd meglátjuk, hogy ilyen sose lesz, de hogy, hogy mégis volt egy ilyen, egy ilyen egység, és nagyon érdekes, hogy itt arról beszél, hogy, hogy egy, mint számszerű. Tehát nem az, hogy volt egy egységesség, volt egy közösség, vagy egy egy, egyetértettek dolgokban, hanem egy, azt használja, hogy egy darab, a számot használja. Hogy egy szívük volt, egy annyira szoros, megmondhatatlan egység, egy oszthatatlan egység volt. Jó tudom, az egy is osztható mindennel, csak tönt számokat kapunk a végén. Nem egy közös meccet volt, hanem egy teljes egység volt. És, és azt olvassuk, hogy semmit nem mondtak magukénak. Itt a, ez a magukénak, ez az egész kifejezés, hogy semmit nem mondtak magukénak, ez valahogy úgy lenne, Jog, jogilag jobban leírni, hogy, hogy nincs egyedüli jogosultság, tehát senki nem formált jogot semmire, hogy az csak az övé. Tehát, hogy volt egy olyan hozzáállás az anyagiakhoz, hogy, és nem erről szeretnék beszélni, bár ezen keresztül nézzük meg, hogy mit akar Isten üzenni nekünk. Nem volt egyedül jogos út, csak senki nem volt úgy, hogy ez csak az enyém, ez az életemnek olyan területe, ami csak engem élet. Majd megnézzük a Nániás és Szafira történetét, akik így álltak hozzá. És majd meglátjuk, hogy mi lesz a következmény a reklám után. És miért tettek így, miért volt ez az egy, egy szív lélek? Azért, mert egy volt a, a lélek nagybetűvel. Isten szent lelke ott volt mindannyiukban, és amikor biztos ti is tapasztaltátok már ezt, hogy elmentek valahová egy bármelyik városban, és bementek ott egy gyülekezetbe, vagy találkoztak egy hívővel, és így, és így soha nem találkoztatok, de az első perctől kezdve, hogy úgy te is keresztény hogy én is, és így hát te sok vagyunk, hát de jó, és hogy ott van bennük az az egy lélek, az, az, az a közösítő, az az egyesítő lélek, Isten szánt lelke. Ugyanaz a tökéletes Istennek, ugyanaz a lelke van benne is, mint bennem, egyből van a lelkünk. És persze van ez, van ez, ezt nem lehet sok területén tapasztalni az életnek, de talán a legfurcsább az ez, hogy, hogy amikor egy keresztényel találkozol, egy ujjászületett keresztényen és, így, és így, így látod a szemében a, a magadat, vagy nem tudom, értitek, ez az egy egység ott van. És ez egyértelműen a Szent Lélek, és, és fölmerül az, hogy akkor Isten Szent Lelke mit csinál benni, mert látjuk azt, hogy Isten Szent lelke van nagyon komoly változást ö, idézett elő, mert vagy hát nem is változás, egy eredményt elért, amit én soha nem láttam még, hogy, hogy valahol egy gyülekezeten belül mindenkinek így közös lett volna vagyona. Volt ilyen, ugye a kommunizmusat ezt próbálták létrehozni, hogy nagyon jó elmélet volt, csak a gyakorlati megvalósítása az hogy az nem sikerült, meg nem is lehetséges. De hogy, hogy mit csinált Isten lelke ezekben az emberekben? Hogy, hogy egy ilyen egység volt köztük, egy ilyen nagyon szoros egység, ami nem csak az volt, hogy persze meghallgatják egymást, imádkoznak, átmennek segíteni, hanem hogy még a vagyonukat is megosztották. Hát, ha valami privát szféra, akkor az a, az a vagyon. Adunk belőle, de nincs az, hogy figyelj, szükséged van egy házra, itt az enyém. Hát azért ezzel nem csülünk találkozunk. Egy emberrel találkoztam, aki ezt megcsinálta, ők előképpen fura volt. De, de Isten a furcsa embereket használja, és használta őt is, és, és utána lett egy másik háza. Tehát ez miért, miért ritka? Mit csinálják át a Kicsit ennek járjunk utána. János 16-hoz a a szíves, János el 16, és az 5-től a 15-ig olvassuk. János el 16, 5-től 15-ig. Most azonban elmegyek, ezt Jézus mondja ahhoz, aki elküldött engem, és senki sem kérdezi közületek, hogy hová megy. Mi Mivel, ezeket nektek, Mivel ezeket mondtam nektek, szomorúság költött el a szíveteket, de én az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek. Ezt a tanítványoknak mondja Jézus, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vígasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm hozzátok. És amikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek bennem, igazság tekintetében, hogy az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem, ítélet tekintetében pedig, hogy a világ világfejlemen megítéltetett. Még sok mondani való van, de most nem tudnátok elhordozni. De amikor eljön az, aki az igazság lelke, elvezet majd minden igazságra, mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket kijelenti nektek. Ő engem dicsőít majd, mert enyémből vesz, és kijelenti nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Azért mondom, hogy az enyémből vesz, és kijelenti nektek. Itt azt látjuk, hogy Isten lelke egy pártfogó. Egy, olyan, mintha hogyha a börtönből, és van egy pártfogó, aki egy ilyen, nem tudom, amerikai filmekben legalábbis ez szokott lenni, hogy, hogy van valaki, aki így követték, igen, aki tanácsol, aki segít neked munkát keresni, ö, aki segít így visszailleszkedni, egyfajta szociális munkás. Na most a szentlélek az egy ilyen szellemi munkásunk akkor, ö, ami, amit azért, azért kaptuk a szent azért adja Isten az ő lelkét, hogy, hogy, hogy vezessen minket, hogy, hogy növekedjünk Isten megismerésében, és vele tudjunk járni. Itt nem valami nagy, legfősebb tudás kell gondolni, hogy elérjük valami nagyon megvilágosodott keresztény nirvánát, vagy nem tudom, hanem hogy, hogy meg az életünket Istennel tudjuk járni. Ennyire egyszerű idézőjelben a Szentléletnek a szerepe. És, és mivel egy a lélek minden újjá született hívőben, és egy az Isten, ezért egy irányba megyünk mindannyian hívők. Tehát minden kereszténynek, minden újjászületett kereszténynek az élete az Isten megismerésében növekszik, és ugyanarra az Istennek a képmására formálódunk el. Más-más osztályban szoktam mondani, hogy vagy más-más úton szoktam mondani, hogy Istennél mindenki egyéni tanrendes. Úgyhogy innentől kezdve hasonlatgatni, hogy ó, én jobb vagyok, mint ő, nincs értelme. Mert mindenkit Isten a saját személyre szabott egyéni tanrendje alapján vezet magához. és Isten bölcsességével rendelkezik, és ezért szemlélek meg tudja nekünk mutatni, hogy, hogy, hogy miket kell leglépnünk az életünkben, mik azok a dolgok, amiket el kell hagyni, mik azok, amiket el kell kezdeni, mik azok az igazságok, amiket Istenről meg kell értenünk. Tehát egy ilyen, értitek, egy ilyen tanítómesterünk, egy ilyen, ilyen pártfogónk, egy ilyen segítőnk. És... Nagyon érdekes, ugye, hogy, hogy hogy egy egységre haladunk a szentvélek miatt, így ha világkülönböző kontinensen vagyunk, akkor is uh, ugyanabba az ist, az istennek az irányába haladunk mindannyian keresztények és az elfezős levélet hogy a tanulmányoztuk, ott a négyben, 4 négyben olvassuk azt az első hatodik hogy az kérlek azért titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, járjatok elhívásatokhoz méltóan, amilyen elhivatotok teljes áldatossággal és szerettséggel, türelemmel viseljetek el egymást szeretetben, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy egy reménységes szól elhívásatok is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és adja mindenkinek, aki mindenek felett van, mindent áthat és mindenben jelen van. Nagyon érdekes, hogy, hogy itt nagyon sokszor van benne az, hogy egy. Egy ilyen egység, egy ilyen Istennel egység, egy ilyen egymással egységbelevés. Egy ilyen oszthatatlan átterődés. Hogy legyünk olyan széjámi akiknek egy szíve van. Még ha sok feje van, és mindegyik fej, más beszél Legyünk ilyen, ilyen egyek. És, és ez a gyülekezetnek a feladata. A résznek is azt a címet adták, hogy egység a gyülekezetben. Legyünk, legyünk ilyen egységek, ilyen oszthatatlan egységek egymással is. És... És igazából ezért van az a kifejezés, amit használunk, hogy testvérem az úrban testvérek vagyunk Krisztusban. A testvéri kapcsolatnál nincs szorosabb kapcsolat, igazából. Mert a testvérrel ugye ott van a szülő-gyerek kapcsolat, ami egy más, egy nagyon erős kapcsolat, de ö, nem együtt növekednek föl, nem, nem ugyanazt az életet élik, élik meg. Persze, amikor egy szülő, valaki szülő lesz, akkor ugye nagyszülő, már, már azért van benne valamennyi közös, hogy minket őjüknek van utódja. De ahogy mindenképpen van egy ilyen, egy ilyen lineáris dolog, hogy így én megyek előtte, jössz utána. A testvérek viszont együtt nőnek. A testvérek azok egymás segítik, támogatják, egymás nevelik, egymás válják, Ezt is szokták a testvérek csinálni, ez is hozzátartozik az, az igazság. És az én testvéreim bántottak engem, én is őket, de ez van. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen nagyon erős egység, és nézzük meg azt, hogy mik a kapcsolatnak. Így ezek, ennek a gyülekezeten belüli kapcsolatnak elsősorban ezt nézzük meg, és utána tovább megyünk még ebből, hogy mik a, a szintjei. Én hármat sikerült fölírnom, vagy nem annyit sikerült, hanem annyit találtam. Van egy ilyen elkülönülés, van egy ilyen rész halmaz nevű dolog, hogy van egy a bizonyos területeken van közös pont, és van ez az egység, ez a tökéletes egységet képzeljétek el itt, az elérhetetlen egy szív, sok fejdolgot. Az elkülönülés az olyan, mint amikor egy lakatlan sziget lekerülsz. Tehát, hogy van esélyed, hogy túléled, de kicsi. És hogyha bármilyen betegséged van, sérülésed van, legyengültél, élhalál vagy, vagy megörülés hatánász, nincs kire számítanod. Amikor, amikor az ember kivonja magát így egy ülekezeten belül mondjuk lakatlan szigetén vagy lakatlan szigeten utolsó Robinson Crusoe-ként, vagy egyetlen Robinson Crusoe-ként éli az életét, akkor, akkor nagyon le fogják gyengíteni a betegséget, nem fog tudni egészségesen fejlődni. Nem fog tudni, hát ez most így hangzik, de hogy egészségesen szaporodni. Tehát nem lesznek olyan, akiket tud tanítványozni. Nem lesz olyan, aki vele foglalkozva, egyedül van hagyva magára. Látjuk, hogy ennek a teljes annak Túti halál a vége. Nagyon nagy már, ha valaki túlél egy, egy pár évet egy, egy a sziget. A Robinson Zonkrúzor, megnéztem ilyen 20, nem tudom, 30-an, tehát ő sokat élt ezen a szigeten, de, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz volt ugye a leírás alapján. Azt ez mennyire igaz történet, nem tudom, de gyerekkorom kedvence. Ö, van ez a részhalmaz, az ez hiszem ez a realitásunk, hogy vannak ilyen az életünknek bizonyos részei, amit megosztunk egymással, amire azt mondjuk, hogy igen, ebbe minden területre igaz, ez igaz a lelki dolgokra, igaz az érzelmi dolgokra, az időnkre, igaz az anyagiakra is. Valahol ez egy ilyen reális, egy ilyen egyensúlyi dolog talán, hogy picit a közös egység, meg az egónak egy ilyen, az egótik most a, nem a pejoratív értelmében, hanem hogy az énként használom, tehát a személyi, személyen. Ezek valahol egy ilyen egyensúlyi dolognak, és azt mondjuk, hogy ez így nekem nagyjából jó időként dülöngel. És ott van az egység, ami, ami Krisztus tekintetében megvan köztünk mindannyian, ugyanaz a szentlélek, ugyanaz az alapvető teológiánk, a megtérés akik átadtuk Jézusnak az életünket, de hogy testvérileg ez nem egy ilyen feltétlenül egységet jelent a realitásokban, de mégis, azt, ha egy ilyesmit olvasunk, nagyon ijesztő, hogy itt köztük egy nagyon erős egység volt, hogy még az anyagiak is közösek voltak. És... Ott jön az a kérdés, hogy, hogy most akkor el lehet -e érni ezt az egységet? Lehet-e köztünk mind gyülekezett, lehet-e két keresztény között teljes egység? Itt nem házasokról beszélnek, már ott ugye kicsit speciális, de ott sem tökéletes az egység. Soha, és nem is lesz tökéletes egység. Pont tegnap beszélgettem valaki egy, egy fiú meg egy lányok elég régóta járnak, és a lány azt így mondta, hát miért nem oszt meg mindent velem? Mondom, egyrészt egy férfi soha nem mond el mindent egy nőnek, másrészt esetben nem lehetséges, hogy mindig mindent meg tehát nem fogod tudni két ember lelkét teljesen összerakni, bármennyire is szép biblikus, biblikus gondolat az, hogy lesznek ketten egy test. Igen, egy testé lesznek, de egy, egy szív nem lesznek feltétlenül, egy lélek nem lesznek egy feltétlenül, egy személyiség meg remélhetőleg nem lesznek, mert abból valami nagyon furcsa, ilyen férfi nők keverék ki. nem viszem tovább a gondolatot. De látjuk azt, hogy Pál azt mondja az Ephésus 4-ben, hogy törekedjetek az egységre, hogy az a cél nem egy elérhető dolog, de az egy cél. Egy olyan magasra rakott mérc, amit sose fogunk tudni megugrani, de meg kell próbálni. törekedni kell, minél magasabb, minél van megközelíteni azt a célt. És miért jó az egység a gyülekezeten belül? Lehet együtt örülni, lehet együtt, együtt hálát adni, lehet egymás segíteni a nehézségekben, lelki fizikai síkon is. Gondoljatok arra, hogyha valaki magányosként éli az életét, a lelki lakatlan szigetén, akkor ő nem fog tudni segítséget kérni senkitől. De ha van egy jó napja, azt se tudja megosztani senkivel. Vagy ott van az, hogy tudjuk egymást bátorítani, és tudunk egymásnak kontroll lenni. Egymásnak tudjuk mondani azt, hogy na figyelj, most meg. Mert ami mész, az ide és ide és ide vezet. És rengeteg olyan dolog Tudjuk ezt a testvéri közösséget fenntartani. Tudjuk ezt az együtt növekedést. Mindenki egyenítan rendel. Tehát nem arról van szó, hogy azért, mert én, én nem bukok el ebbe, akkor én már mindenkit kioktathatok, mert én ebben nem bukok el, de abban igen. A másik meg abban nem, de ebben elbukik. Tudunk együtt növekedni, mint hogy a testvérek is együtt növekednek. Bár van köztük kor különbség, de nagyon érdekes megfigyelni, hogy ö, például unokaöcsém, van három unokaöcsém, és az idősebbik, ö, amikor megszületett az öccse, akkor amikor az öcsény egy-két éves volt, akkor ő egy kicsit így, így inkább játt, visszamente visszament a játszós korszakba meg ez végig így van, tehát egy picit így komolyságban így a korosztálya alatt van, a másik meg, meg korosztálya fölött van így komolyságban. Mind a kettő egyébként flúgos gyerek, nagyon szeretem őket, tehát egyik sem normális pont, mint a fóris gyerekek általában, de hogy hogy hogy, hogy, értitek, hogy együtt, tehát, hogy összejönnek, egy, közel egy szintre, két év van köztük, az nem olyan sok, és együtt növekednek. És, és ez ez az egység, ez a testvéri kapcsolatoknak, tehát a testvéri viszonynak egy nagyon jó, jó ilyen bemutatója, hogy hogyan is néz ki az egység, hogy mit jelent, hogy, hogy milyen nehézségei, örömei, lehetőségei vannak. És van még egy nagyon fontos dolog az egységben, hogy Isten egymáson keresztül tud magából többet megmutatni. Mert mi a célja Istennek? Nem az, hogy mi jó egységben legyünk és legyen egy nagyon király, Golgotha évre hallgató klubunk, ahol összejövünk és nagyon jó dalokat éneklünk, és van citromtorta a végén, meg ilyenek, hanem, hanem arról szól, hogy Istennel egységben legyünk. És Isten felhasználja a gyülekezetet arra, hogy egységben legyünk. Hogy felhasználja, hogy vele egységben legyünk. Felhasználja azt, hogy növekedjünk. Ha volt olyan időszak az életedben, amikor nem érted gyülekezetben, ezt tudod, hogy milyen. Megállsz, és elkezdesz szépen visszacsonszni. És akkor így, de hát én akarok Istenveled de egységet, de hát, de hát azt se tudom, hogy milyen irányba menjek. Amikor ott vagy egy közösségben, akkor a tanításon keresztül mások életét látva Istenről kapsz egy pontosabb képet, egy reálisabb képet, és egy jobban tudsz Istenhez közeledni. Egyre jobban leszel vele egységben. És, és mi a ragasztója az egységnek? Ez a szeretet. És azt olvassuk a Bibliába, ugye, hogy Isten a szeretet. Isten maga a szeretet. Isten mindenféle módon kifejezi a szeretetét felénk. Krisztuson keresztül, azon keresztül, hogy kegyelmes felénk, azon keresztül, hogy, hogy gondoskodik rólunk, millió egy dologba kifejezi a szeretetét. És ez az egyik legfontosabb dolog, amit jegyezzetek meg Málma, hogy Isten szeret. Mert amikor olyan helyzetbe kerülünk, amiről múlt héten is beszéltem, és ma is fogok, hogy hogy, hogy döntenünk el az életünkben Krisztus mellett, a Krisztus ellen, akkor a szeretet fogja, a szeretetnek a felismerése, a szeretet, Isten szeretetének a tudatosítása fog minket a jó irányba mozdítani. Nem a mi döntésünk, nem a elvárt a gyülekezet által, vagy, vagy valaki által elvárt ö, viselkedés, hanem, hanem Isten szeretete. Ebben kell mi ülnénk, ezt kell jobban megértenünk. És ö, és ez egy olyan, mint egy ragasztó. Minél több ragasztót nyomsz bele, annál jobban összeragad. Így a, valaki mondta a műhelyből, hogy szoktunk fát összeragasztani, hogy, hogyha, ha, hogy hát, ha kevés ragasztót raksz, akkor nem ragad össze. És van egy olyan mondás, hogy ahonnan kifolyikod, még is. Tehát, hogy annyira sok ragasztót kell az életükbe belerakni egymás felé, annyira sok Isten szeretetét, most azt így lejtünk. Eléggé furcsán hangzik ez a mondat, de értitek, hogy, hogy így, így már kifolyjon, tocsobjon az egész, és akkor, akkor fogunk tudni jól, jól egységben lenni. És minél jobban Isten szeretete így az életembe kerül, minél jobban megértünk Isten szeretetét, annál jobban leszek vele is egységben. Ez a lényeg, ez a legesleges, leges, legfontosabb. Mert ez Isten célja az életünkön, hogy vele egységben legyünk, vele, ő, ő, az ő akaratábaink, az ő, hogy belebújjunk, így beleburkolozzunk. Bele Emlékeztek, egyszer mondtam ezt a takarós dolgot, hogy, hogy, így, hogy így betakarózni vele, és így mindenhol, is csak az arcod látszik, a két szemed látszik éljen, és, és így, ah, de jó, fel vagyok takarózva, van zárva a világ, atomtámadás is lehet, minden túlélek, mert nyakig be vagyok takarózva. A lányok ezt jobban értik, ezt a fiúk nem annyira szeretnek betakarózni, és az atomtámadás sem szeretik. Uh, és egyszerre vágyunk mindenni jobban erre az egység, és egyszerre borsódzik a hátunk tőle. Mert az egység az azt is jelenti, amit le van írva, hogy nincs, nem formálok jogot, magánjogot. És itt nem arról beszélek, mert ebből nagyon beteg irányokba el lehet menni. Vannak ilyen kommunák, például a, a jégmadarak nevű ö, szekta Magyarországon is vannak, ők egy ilyen kommunában élnek, és nagyon erős megkötésekkel élik az életüket, egy ilyen mindenük közös, és egy ilyen, egy ilyen, á, nem tudom, egy ilyen görcs, nem furcsa az egész, és nagyon gáztanításuk van, és minden. Próbálják megélni ezt az egységet, ezt a kombinát létrehozni. Nem arról van szó, hogy mindent meg kell osztanunk egymással. Tehát senki ne feküdjön be az ágyamba például utcán kívül. Tehát nem akarok mindent megosztani, és nem is várja Isten, hogy mindent megosszuk az életünkből. Nem várja senki azt, hogy, hogy lemondjunk a hobbinkról, lemondjunk mindenről, is csak, csak ott legyek, és csak szolgáljak, és, és bogarakom, meg tücskökön és én is tevesző rugában mászkáljak, mint, mint, mint, mint, mint keresztelő János. Isten nem ezt várja tőlünk, legalábbis nem ezt látom a Bibliában. Lehet, hogy valakitől ezt várja, akkor szerezzen be egy tevét, és nyúzza meg, de Isten általában nem ezt várja tőlünk. Tehát igen, keresztény, keresztényként is lehet, és szabad is kell egy normális életet élni. De hogy én, és én mindjárt visszatérek, hogy mi ebben a, a, a helyes, úgy láttam az ígében, hogy a helyes hozzáállás. Tehát miért van az, hogy egyszerre akarjuk ezt az egységet, Istennel is, meg, a, meg egymással is, meg az, hogy így, így azt mondjuk, hogy oké, okay, de az egység, ha mindent jelent, akkor nem lehetne a 80-90 százalék között megállni. Ez az azt a területet én inkább így megtartanám, így magán, magán terület, magándologként. És... És azt láttam észre, hogy nagyon sokszor a gyülekezeten belül ott vannak a határaink, ahol Isten nő szemben is. Azokat a dolgokat nem merjük a másiknak elmondani, nem merjük, a, hogy nem merjük oda vinni az én testvéremnek, hogy figyelj imádkozzál meg ezért még azért, amit Istenhez sem viszek oda. Nagyon sokszor szokták azt, ö, azt mondani, és nekem is volt ilyen az életemben, amikor volt egy dolog, amit nem tudtam egyszerűen letenni, és nem mertem elmondani sem Lucának, sem senki másnak. És a kettő egyszerre volt, amikor Isten elvitt oda, hogy figyelj, ezt tedd le. Akkor, akkor egyrészt Istennek is letettem, és másnak is el tudtam már mondani. Eljutunk olyan határokhoz, eljutunk ilyen százalékértékekhez az egység, egység felé haladva, a száz százalék felé haladva, Amiket, amiket nem tudunk letenni sem Istennek, sem pedig embereknek nem tudjuk elmondani. És nagyon érdekes, hogy ha elmondom egy embernek, akkor már Istennek is sokkal könnyebben elmondom. Lehet, hogy volt ilyen dolog az életetekben, hogy küzdöttetek újra és újra, és eljutottatok oda, hogy én ezt nem bírom egyedül tovább vinni, muszáj letennem. Lehet, hogy oda, hogy nem bírom egyedül vinni, és pont. Akkor elértél egy határa, az elértél egy egység, egység százalékkal Istennel és, és, és, és a testvéreiddel is. És én e, nekem volt ilyen, és vannak ilyen területek, tehát, hogy ezt nem úgy mondom, hogy nyártjük bűnösek, mert én is bűnös vagyok, sőt, én vagyok itt a legnagyobb bűnös szerintem. de a legtöbb mocskot a saját életemben látom. És itt azt látjuk, hogy a hívők az anyagiakat is Isten kezébe tették, és ezért tudtak egymásnak is adni. Ezért tudtak mindent odaadni egymásnak, mert Istennek odaadtak mindent. És... Van egy, egy nagyon jó történet, ezt most az Alfán a videóban került elő, volt egy Blondin nevű fickó, aki egy a, a kötéltáncos volt. És azt csinálta, hogy a Niagar a vízesés fölött ki volt feszítve egy hosszú kötél, több száz méter hosszú, és, és ő azt csinálta, hogy hát nagy tömeg összegyűlt, mindig voltak ilyen sok, és ő végigment. Először csak végig sépálsz, negyre tükkösebb dolgokat csinált, néha leült kajálni egyet, vagy, vagy valamit csináltam, valami hétköznapi dolgot, miközben Niagara vízes és fölött egy kifeszített kötélem sétált. És uh, volt egyszer egy olyan, hogy, hogy végig tolt egy üres talicskát, és hát mindenki hát egy talicskát végig tud tolni egy kötélet Niagara vízes és fölött. Visszafelé visszatolt egy zsákromplit. Megint visszafelé visszatolt két zsákromplit. És uh, a történet szerint az angol királyi család is meglátogatta ezt a, ezt a sót, és ö, oda, hozzá, ö, oda ment hozzáék, és megkérdezte, hogy, hogy megkérdezte az angol ö, herceget, a fő nem tudom ki, hogy elhiszi-e azt, hogy ha a, a talicskába, akkor végig tudom tolni. És hát azt persze, hát két kilókrumpit végig tolt, láttam, ahogy éppen ott megáll kávét főzni a kötél közepén, nem tudom, hogy, az, hogy valósította, meg valamit, bármit meg tud csinálni. Persze, hogy elhiszem, hogy végig tudna tolni. És akkor annyit mondod Blondin, hogy akkor legyen szíves, szálljon a tanicskába és hát nem száll be a talicskába. És megkérdezte a közönséget, hogy, hogy van-e bárki, aki hajlandó beszélni a talicskába, hogy végig tolja? És nem volt senki egy rozzanyukája egyébként a történet szerint, aki jelentkezett ki, beült a talicskába, és ő tolta végig. Őbenne volt meg az az elhatározás, a hit és az elhatározás, és a, és a bizalom, hogy belőjön a talicskába és végig tolja. Hagyja, hogy a fia végig az ennek a Egy hiba, és ott végig a családi vonalán, mondjuk úgy. E, és hogy, hogy itt ezek a Jeruzsálemi hívők eljutottak oda, hogy, hogy, hogy belemertek ülni Istennek a, a anyagiak feliratú talicskájába. Azt mondták, hogy elhiszem, ó Isten, persze, hogy tudsz gondolkodni, hát Péter erről beszélt tegnap négy órán keresztül. Csoda, hogy nem esett ki valaki az ablakon. E, és és tudták valószínűleg ezt, és mi is tudjuk ezeket, de bemerőkülni Istennek a talicskájába, hajlandóak vagyunk mindent föltenni egy lapra. Hajlandóak vagyunk a, akár az anyagi dolgokat, akár, akár a, a kapcsolati dolgainkat, a, a munkánkat, a párkapcsolatunkat, Hajlandók vagyunk bármit föltenni, és neki is Isten azt mondta, hogy gondoskodik. Hajlandóak vagyunk tényleg oda, oda menni és azt mondani, hogy akkor Isten, ha, ha akarod, akkor itt van. És uh, olvassuk tovább. A az apcserben a történetet. A 33-tól. Az apostolok nagy erővel tettek bizonyosságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt minnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkököködő sem, mert akinek földjük vagy házuk volt eladták, és az eladottak árát elhozták, és letették az apostolok lábához, amelyet aztán elosztottak a többiek között, kinek, -kinek szüksége szerint. A ciprusi származású Lévita József is, akit az apostolok bar, euh, Barnabásnak neveztek, amely azt jelenti, hogy igaz fia, mivel volt földje, eladta, a pénztárhozta és letette az apostolok lábához. Egy ember azonban név szerint Tanániás feleségével, Szafíránval együtt adta a birtokát, és feleségének tudtával félretett magának abból az árból, annak az árából egy részét pedig elvitte és az apostolok lábára tette. Péter pedig azt mondta Anániás, miért foglaltál a sártán a szívedet, hogy becsapd a szent lelket, és a föld árából félretegyél? Ha megmaradt volna nem, de neked maradt volna meg, és miután által nem el az árával? Hogy tudtál helyet adni a dolognak a szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Anániás pedig ahogy meghallotta ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy féllent támadt mindenkiben, aki ezt hallotta. Az ifjak pedig előálltak, begöngyölték őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy három órával később a felesége is megjött, nem tudva, hogy mi történt. Péter azt kérdezte tőle, mondja meg nekem, ennyit adtátok el a Földet? Ő pedig azt mondta, igen, ennyit." Péter erre így szólt. Miért egyeztetek meg abban, hogy az Úr lelkét megkísértitek? Így már a vannak azok lábai, akik eltemették férédet, és kivisznek téged is. És azonnal összeesett a is meghalt. Az ifjek pedig bejöttek, és halva találták őt, és elvitték, eltemették a fér erre nagy félelem támadt az egész gyülekezetben, és mindazokban, akik ezt hallották. Az olyan, amit eddig elmondtam, és mostanában a folytatás alatt, most itt ebbe a gyülekezetben is nagy félelem támadt, akik ezt látták és hallották, és bennem is egy félelem van, hogy ez ennyire komoly kérdés. És nem arról beszélnek, hogy a pénzünket tegyük be közösbe. Ha eljutunk ide, akkor fogunk arról beszélni, de most nem itt vagy, nem itt tartunk, jó? Tehát vannak ennél fontosabb dolgok, amiket. amiket Na, majd mindjárt elmondom. Mi volt a náliás és Szafira bűne? Nem az volt a bűnük, hogy megtartottak a pénzből. Nem az volt a bajuk, hogy hogy, hogy, hogy hogy nem tudom, hogy tehát az volt a bűnük, és ezt mondja Péter, hogy hazudtatok Istennek. És mit hazudtatok neki? Mi volt, amit, amit hazugságként úgymond mondtak? Hogy itt van minden, amit a Földünkért kaptunk. Ugye megigyeznek abban, hogy 90%-át vagy 70%-át haljuk odaadni, és azt mondjuk, hogy ennyi volt az összes. Valószínűleg akkor nem voltak annyira ingatlan piacon ott van az emberek, és gondolták, hogy simán meg tudjuk csinálni. Ki tudja, hogy mennyit érez a föld, hogy mennyire tudtam eladni. Azt látjuk, hogy, hogy, hogy, hogy hazudtak Istennek. És a bűnük az az volt, azt hazudták, hogy egészként adok. Azt mondom, hogy az egészet adtam, de nem adom az egészet. Hogy azt mondom, hogy egység van, hogy beletartozok az egységbe, de megtartom a privát területemet. És valószínűleg ez egy szokás volt ott, hogy mindenki, amit eladott, annak a teljes összegét oda is adta. Ezt olvassuk ugye előtte a 36. versben Barnabásról, meg ugye előtte korábban olvassuk, hogy akinek földje volt, eladta és odaadta az állát a tanítványoknak. Nem az, hogy adott belőle a tanítványoknak, hanem odaadta. Tehát mindenki ezt az egységre hajlandó volt energiakban is. És úgy látjuk, hogy lelkileg is ugye előtte három helyen látjuk még ezt az egyszívlélek dolgot, mind a háromszor lelki közösségről van szó ott is halandóak voltak beadni mindent, hogyha volt szükség. És, és Isten várja a teljes átadást. Biztos ezzel, mert ti is találkoztatok, hogy, vagy hallottatok ilyenről, hogy, hogy, hogy van az életeteknek egy trónja, és nem csak egy félfelékel kell csúszni rajta a megtéréskor, hanem azt kell mondani Istennek, hogy Isten mit van az egész. És vannak, van ilyen videó is a neten, nem tudom, hogy magyarul létezik, ami arról szól, hogy egy nő azt mondja, Jézus, persze itt van az életem, trónja is foglalja, és jön Jézus, is ráül, és jó, rá ez jó. Figyelj, arra gondoltam, hogy is akkor mondja neki, várjál Jézus, és jön valaki, és elkezdenek beszélgetni, és a kép így kimegy oldalra. És annyit látszik, hogy nő így hátra, és szépen letolja Jézust a székről. És akkor Jézus mondja, hogy na várjál, várjál, várjál, most, most akkor tiéd, vagy ez enyém, én nem akarom elvenni erővel tőled. Ha te önként odaadod nekem az, az életet ról nyert, akkor én szívesen itt vagyok, és szívesen, szívesen vezetlek téged. De ezt ne játszuk. Persze, persze, persze, ne haragudj. És azt jön megint, valaki megint hogy ez te játsz, és én azt mondja, hogy figyelj, ha nem akarod nekem, adni, nem fogom elvenni tőled, És ott hagyja Jézus. És az emberek ezt, ezt hogy alányos, és szafirá ez volt, hogy persze, persze a gyülekezet, meg Isten, meg minden, persze itt van. De egy, egy olyan 30-40-50 századéknyi feneket hadlakjak én is már arra, hogy biztonságban legyek, hogy az én nekem is legyen részesen az életem irányításában. Amiről mondhatjuk, hogy valahol jogos elvárás, de hogy, hogy így, így ez volt az ő, az ő bajuk és nekünk is az a bajunk, hogy nincs teljesen, hát ott van a teljes elis, elismerés, hogy ó Istenem, persze, te meg tudod tenni, de nem megy, nem, nem adjuk oda. Ott volt az egész nézőközönségben, és a királyi családban, és Blondin történetében az elismerés, és persze meg a de senki nem adta oda magát erre. Senkinek nem volt bátorsága, nem volt akarata. És, és mi lett volna a, a helyes döntés, hogyha és safira esetén nem az volt a baj, hogy, hogy. Tehát nem az volt, hogy akkor ne adjatok, hanem nem mondjátok az egészet. hanem hogy azt mondták volna, hogy figyeltek, itt van a fele. Valószínűleg azt mondták volna, hogy köszönjük a felét, és menjetek haza, és nem vitték volna őket csavarba Nem az volt a baj, hogy nem adták oda az egészet, hanem hogy hazudtak Istennek. És én is olyan sokszor hazudok Istennek, amikor azt mondom, hogy, hogy Istenem, persze, tiéd az életem, és mondtam Zsuiéknak, hogy lesznek végén dalok, a legnehezebb dalok. Az első az a mindenem tiéd. Ezek a legnehezett dalok. És ha most úgy érzettem magatokat, hogy akkor véglegesen elvesztem és reménytelen vagyok, akkor még senki nem menjen se, se. Egyrészt, mert ezt torta, másrészt, mert, mert van, van kegyelem, és ez a, ez a lényeg. Tehát az lett volna helyes, hogyha ha odaadnak mindent, de hogy ők, vagy odaadhatnak, amennyit mondanak. Hogy ők a pénzbálványnak tekíthették, amit Isten elé helyeztek. Az, azt gondolták, hogy én jobban tudom, hogy mire van szükségem, mint, mint Isten. És... És el kell gondolkoznunk ezzel a lapján, mert úgy látom, hogy ennek komoly következménye van. És nem arról van szó, hogy most akkor majd rátok valami, vagy Isten most megfett titeket, vagy nem jöv ki, az a gyülekezetbe, hanem ez a két ember ott helyben meghal. Nagyon komoly következménye volt az, hogy Istennek hazudtak. És mennyire jó, hogy kegyelem van. Nekem biztos, mert én nagyon sok területén hazudok Istennek az életemben, és mégis itt vagyok, és nem esek össze, és nem halok meg. De hogy mik azok a területek? Istennek ez nagyon fontos. És így szoktunk azon gondolkozni, hogy, hogy, hogy, hogy miért elne van valaki halálának, vagy valaki nyomorának. Én nem tudom, hogy miért Isten mi, miért ölte meg ott helyben a és de azt tudom, hogy az ő haláluk az egy erős, hatalmas, vörös villogó figyelmeztetője a számomra, és számunkra, hogy, hogy gondolkozz el, te hol hazudtál Istennek, hol hazudsz Istennek, mik az értedben azok a területek, amiket nem vagy hajlandó neki átadni ha kéri. A lapozatok létre is a még a 19-hez. Máté 19, 16-30-ig Máté 19, 16 -től 30, -től 19, 16 30 Egyszer oda ment hozzá egy ember, és azt mondta neki, Mester, jó, cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet, ő pedig így felhet. Miért kérdezel engem a jó felől? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. De ő tovább kérdezett, melyeket? Jézus pedig azt mondta, ne őj, ne paráznák, hogy ne lopj, ne tégy hamis tamu bizonasságot, tiszteld atyádat és anyádat, és szevest fel a barátodat, mint önmagadat. Az ifjú azt mondta, mindezeket megtartottam, mi fogyatkozás van még benne? Jézus így válaszolt. Ha tökéletes akarsz lenni, mire kell törekedjünk? A tökéletességre, mindenbe tökéletességre törekszünk, azt írja valamelyik levélében. Azt mondja, hogy mindezeket megtartott a mi van bennem. Jézus így válaszolt: ha tökéletes akarsz lenni, menj addal a és ossz a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövessen. Az ifjú pedig a beszéd halatára megszomorodva elment, mert nagy, nagy vagyoda volt. Jézus pedig azt mondta tanítványainak, bizony, mondom nektek, hogy a gazdag nehezen jut be, a mennyek országába. Sőt azt mondom, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Tanítványok ennek halata nagyon megdöbbentek, és azt kérdezték, akkor kicsoda hát. Jézus pedig rájuk tekintett, és azt mondta nekik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Akkor a Péter, és azt mondta, én, mi elhagytunk, elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz, mi lesz hát velünk? Jézus pedig azt mondta nekik, bizony, mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem, újjáteremtett világban, amikor majd az emberfia dicső királyi trónjára ül, ti is tizenkét királyi ültök, és ítélitek it itél, Izrael 12 nemezettségét. És mindaz, aki elhagyta, anyját, elhagyta házait, ifjú, fiú vagy nőtestvéreit, vagy atyát, anyát, feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én érettem, száz kap majd helyette, és örök életet nyer örökségül. Sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsó van lesz elsőbb. Ez nagyon érdekes kijelentés, hogy száz felesége lesz, aki elhagyja a feleségét. Senki ne hagyja el a feleségét, Jó, meg a férjét sem, mert a nők el száz az életüket, a férfiak meg száz nővel. Tehát így, na mindegy, furcsa lehet. De hogy, hogy itt arról beszél, hogy van ez a a dolog. És ugye azt szokták mondani, hogy volt egy kapu, amin, a, amin ugye letérdelt a teve, és akkor itt pont át kúszni. Ez nem teljesen igaz. Ha jól tudom, akkor ez a az ez a egy olyan kapu volt, ami nem fér be itt teve. Tehát fizikailag nem fér bele. Nem azt, hogy a teve nem tudott átkúszni. Csülkizé, hogy igyek könyökön, vagy, vagy nem tudom, milyen van a tevéknek pontosan, amikre le tudnak feküdni. Képtelenségről tanítványok azt mondják, hogy hát, hát mester, akkor, akkor ki? Hát, hogyha, ha, ha a tűfokán a tele áll, nem tud átmenni, ezt tudjuk. Ez egy olyan kis kapu volt, azt hogy csak éppen bebújni lehetett. Tehát egy ember éppen át tudott bújni rajta. Nem fél. Hát a te, aki látok már tevét, a tevének a feje akkora, mint egy férfitást. Mondjuk főleg az enyém, ez nem adja az íz most csak itt lent, de egy szóval, hogy, hogy, hogy nem, ez lehetetlen. Hát hogyan tudnánk minden félretenni? Hogyan tudnánk eladni minden vagyonunkat? Hogyan tudnánk teljes egységet? Hogyan tudnánk mindent odaadni neked, Isten? És azt mondja Jézus, és ez a, ez a nagybetűs nagy DE-vel kezdődő kegyelen. Hogy ami embernek lehetetlen az Isten lehetséges, az Isten igenis lehetséges. És teljes bizalmat kér Isten teljes átadást kér. És nem, Isten nem a pénzemet akarja, minek neki a pénzem. Isten nem azt akarja, hogy legyek szociális ellátó. Isten nem azt akarja, hogy adjak föl minden szabadidőt, hogy ne aludjak és csak az emberekkel foglalkozzak. Isten nem azt akarja, hogy, hogy hagyjam ott a munkámat és csak menjek és... és, és nem tudom, hajléltalmaknak adjak ételt, meg odafeküdjek melléjük, hogy én legyek egy anya. Lehet, hogy Isten valakitől lesz de nem azt látom a Bibliában, hogy mindenkinek ez lenne az elhívása. És ez, ezt gondolom, hogy ti is így látjátok, mert kell Teréz anya, most jelenek közöttünk. Ö, hanem, hanem ez az Úrnak elismerés, hogy hajlandó vagyok oda Nem az van, hogy odaadok mindent, de ha kéred, hajlandó vagyok mindent odaadni. És, ö, és az életünk minden területére ez igaz. A tökéletes egység akkor látszik, és az életünk minden területén Krisztus tesszük az -e, és aki az Úr, ő parancsol. Ha én vagyok a trónon, mint a Nanias és Szafír az előjök terén, akkor én fogok parancsolni, de akkor nem tekintem Uramnak, Uramnak J Jézust. Akkor nem azt mondom, hogy Úr Jézus megváltó, nincs egy körménytelenem, hogy Jézus megváltó, kevés olyan van, mint te. Esetleg akkor ez lenne a, a pontosabb. Lehet, kérhet, hogy kéne egyet csinálni, keresztény kereszténydalok valós szövegezéssel. <gül> és lehet lehetne egy ilyen nagy sikerű céljét kiadni, és így mindenki hallgatná. Igen, ezzel már sokkal jobban tudok azonosulni ezzel a szöveggel. Az életünk minden területén Isten azt várja, hogy hajlandóan legyünk odaadni. És most ha nem fogom felolvasni, vannak hátul papírok ott a tized doboz, ajánlom a tized dobozt is egyébként, a pénzt kell beledobni, és aki nem volt vele, az is lehet nyugodtan ebből a papírból, összeszedtem jó néhány olyan ígért, ami, ami arról beszél, hogy Isten gondoskodik, hogy Isten megígéri, hogy gondoskodik. És, és ott van az a történet, hogy nem az ott nincs ott az a történet, vagy ott van, vagy nincs, már nem emlékszem, de ott van Ábrahám és Izsák története. Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy figyelj, fogd a fiadat, az egyetlen. Tehát nála nem volt az, hogy a fiai van 10 fia, és akkor 10%-onként van a teljesség, hanem neki egy volt, egyetlen egy fia volt az ő teljessége, az egyetlen reménysége arra, hogy tovább örök, örökítheti a nevét. És azt mondja, Isten, figyelj, fogd te egyetlenedet, fogd a száz százalékodat, és adod nekem. Menj föl a hegyre, és áldozd fel. És valószínűleg a világtörténelem legnehezebb, leghosszabb útja volt, így lélegben mindenképpen, még Ábrahám is Izsák eljutottak arra a helyre. És Ábrahám megkötözi Izsákot, már az is furcsa, hogy Izsák hagyja ezt a dolgot. Megkötözi föl, aki az oltára, és pont mikor le akar sújtani, akkor azt mondja Isten, hogy állj meg, Ábraham! Mert látom azt, hogy Te tényleg az Uradnak tekintesz engem. Még az egy szem fiadat se volna. Ez nagyon szép annak, hogy Isten hogy szeret minket. Emlékezzetek, mi a ragasztó Isten felé, meg más felé a szeretet. A Jobban szeretsz engem a Te fiadnál, az Egyetlen fiadnál. Ugyanúgy Isten is jobban szeret engem és Téged az Ő Egyetlen fiadnál. És azt mondja, hogy állj meg! És azt olvassuk, hogy Ábraham felnézett és meglátott egy kóst, be volt akadva. A bokrokba, fönn a hegy tetején. Valószínűleg bokor se sokkal egy hegy tetején, mert ugye jönnek a szelek, meg minden, de volt egy bokor, ami bele volt akadva egy kors, akkor a szar volt, hogy beleakadjon, és ott volt benne a kosz, és Isten azt mondja, áldoztam azt nekem. És Ábrahám elkészíti azt, és aztán hozza föl Istennek. Isten gondoskodik. Isten elkéri a száz százalékot. Nem azt jelenti, hogy el is veszítő lehet, de, meg, de megpróbálja minket, hogy mennyire tekintesz uradnak. És mindannyiunknak vannak ilyen területeink az életünkben, amikben el kell döntenünk, hogy urunknak tekintjük-e. És eljön az a kérdés, hogy, hogy mennyire bízhatunk. Mennyire erős ez a, ez a, a blondin nevű Isten, aki végig minket egy kötélen, egy talicskában. Mennyire bízhatunk benne? Lukács 21.33 Lukács 21.33 Ég és a Föld elmúlik, de az én beszédeim, mondja Jézus, semmiképpen el nem múlnak. Ezért van ott hátul kinyomtatja, és ez az utolsó íge a vers a papíron, hogy az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Amit én megígérek, ezt Isten, azt meg is fogom tartani. Ha én azt kérem tőle, hogy legyen hajlandó, akár mindent odaadni, embernek lehetetlen, de Istennek lehetséges, hajlandó legy legyél hajlandó, mindent odaadni. És én gondoskodni fogok róla. Én nem foglak téged kihasználni. Én nem foglak téged becsapni. Hogyan, hogyan használhatnak ki minket a végtelenül szerető Isten? Aki a saját fiát nem kimélt hogy odaadja. hogyan csapna be minket? Hogyan mondaná, hogy ja, csak vicceltem hogy azért álmasztottam föl, hogy igazából akkor poradtam, is, meg nem is, és most jó porró jártok. Isten nem ilyen. Isten egy hűséges, Isten, aki megtartja az ígéreteit. És... És így gondoljátok végig azt, hogy mik azok a területek az életetekben, ahol hazudtok, Milyen nekem is, mi az a terület az életemben, ahol hazudok Istennek. Ahol azt mondom, hogy tiéd minden álmom, az életem mindenem, de nem így gondolom. És nem fogunk tudni, tehát lehet, bármennyire megerőszakolhatjuk az agyunkat, és mondhatjuk, hogy igen, én mindent odaadok, ugyaníg fogunk járni, mint a gazdag, a gazdag ifjú. Hogy azt mondják a tanítványok, hogy hát ez, ez gyakorlatilag is lehetetlen, meg elméletilag is lehetetlen. De Jézus azt mondja, hogy mi lehetetlen, az Istennek lehetséges. És hogy azt szeretném kérni, és erre most lesz lehetőségünk, hogy, hogy kérjünk Istentől hitet és bizalmat, hogy belünk a batalicskába. Hogy hajlandó legyek minden bizonyosságomat félretenni, hogy én nekem jó nekem az, hogyha földön állok és lélegzek, mint hogyha vízbe esülök, miután összetörtem magam és megfulladok. Hogy hajlandó legyek mindent, mindent oda tenni, és, és és hogy tudjuk azt, hogy merjük elhinni azt, hogy Istenben bízhatok, és föltelhetem egy lapra az életemet arra a lapra, amire ő mondja. Hogy hajlandó legyek odaadni a dolga, amit nem, ez nem nekünk lesz. Nem fogjuk tudni ezt soha kitermelni magunkból. Lehetünk bármilyen közel Istenhez, soha nem fogunk tudni, nem lesz elég bátorságunk arra, hogy ezt megtegyük. Viszont Isten ö, meg tudja adni ezt a bátorságot, meg tudja adni, meg tudja áldani, ami szándékunkat. Nem az a lényeg, hogy megborjuk hanem, hogy megpróbáljunk minden inkább, minél inkább közel jutni hozzá. És lesz néhány ilyen nagyon nehéz dal, mint a tiéd minden álmom, és nem az a cél most, hogy, hogy, hogy nagy dicsőítés legyen, hanem, hanem csak az, hogy így, így menjünk Istenhez, és, és, és bármennyire is tudjuk, hogy bele fogunk bukni, és soha nem lesz száz a 100 száz és hogy hogy be fogjuk húzni a kéziféket, meg legalább egy 10%-i feneket az életünk trónjára, és hogy biztosító karabinereket fogok a kötébe aggatni, miközben beülök a talicskába. Bármennyire is ez a realitás, mert emberek vagyunk, és nem vagyunk Isten, milyen jó, akkor is, ha, ha így is így legyen, kérjük Isten, hogy mutassa meg az ő szeretetét. Nekem személyesen, neked személyesen. Nem nagy általánosságban, hogy Jézus szeret minden kicsi gyermeket, meg, meg Jézus. Tehát nem, nem egy ilyen, ilyen szeretet dologról beszélek, egy ilyen dologról, hanem személyesen, hogy téged szeret Jézus, hogy engem szeret Jézus. És erre a mindennél erősebb ragasztó, ennek a megtartó erőnek hajlódó legyek az életemet. Azt mondani, hogy hogy Istenem, itt van ezért és ezen a területen hazudtam neked. Mert azt mondtam, hogy tiéd, de nem a tiéd. És nem tudom, hogy hogy kell odaadni, de én szeretném azt, hogy egy egységbe legyek. És adj bátorságot, hogy képes legyek föltenni, ha arra van szükség, adj bölcsességet, hogy mikor kell föltenni bizonyos dolgokat, mikor kell beadnom a közösbe az időmet, vagy bármi, hogy, hogy ne az, agy, hogy csak mártír vagyok, meg, meg azarló, hanem Isten adja bölcsességet, hogy hogyan ültessem ezt a gyakorlatba. Adjál nekem azt, hogy emlékezzek ezekre a dolgokra. És, ö, és menjetek Istenelés és, és amit mondtam, ez az egység dolog, hogy ha van olyan terület az életedben, ami most elég jött, hogy igen, ebbe kéne változni, akkor, akkor most itt van a lehetőség, hogy így a mellettet ülőt mondjuk, és, és figyelj, imádkozzon már imádkoznál már szértelmere, mert ez is ez van. Igyekszek majd kerülképpen hangosan gitározni, ne lehessen hallani és csak az egy ember hallja, akinek mondod. Ha nem akarod, nem, nem kell, de egy nagyon jó lehetőség kilépni itt be, azt mondani, hogy elismerem azt, hogy nekem ez is az a terület, ez egy, ez egy nem Isteni. Azt mondom, hogy az övé, de nem az övé. Hogy itt is itt hazudok. És, és imádkozzam már értem, hogy tudjak, tudjak ezen így, így túlélni, tudják ezt is Istennek adni. Úgyhogy most imádkozzunk, és És csak így menjünk így Isten elé. Így, így ha nincs semmi, amivel így, ha, ha vannak dolgok a fejedben, de nincs bátorságod még szólalni sem mert hát ha olyat mondasz, aminek nagy következménye léztek az életedre, akkor csak így legyél Isten előtt, csak így legyél az én elétébe, és, és így kért, hogy, hogy, hogy mutasson, hogy mit kell, hogy, hogy vezessen. Mert hogy Isten, Isten szeretné azt, hogy vele kapcsolódjunk, hogy vele egységben legyünk. És ez Egyszerre ijesztő egy és egyszerre kívánatos dolog, és ez nem fog megváltozni. Egy dicsőítés végére főleg nem, meg egy sem nem fog megváltozni, de, de újra és újra egy lépésekre közel tudunk jutni ennek az elfogadásához. amire úgy tekintünk, mint saját saját formálunk rá, és nem adjuk hajnak adni neked, nem vagy a testvére, tudom neked sem. Kérlek Uram, hogy adj nekünk bátorságot. Uram, hogy hitet abban, hogy te gondoskodni fogsz. Adj hitet arra, hogy, hogy te te nem fogsz minket megcsalni, te nem fogsz összetörni és eldobni magadtól, és, és nem leszünk a te munkának a, a szégyene. Hanem Uram, ha engedemesek vagyunk neked, akkor te, te meg fogsz minket áldani, és nem fogsz magadhoz volni, Uram. Kérlek téged, hogy adj hogy nekünk hitetben, mert a te erődben, a te, a te munkádban, a te szeretetedben, nem a miénkébe, kébe, mert nekem, nekem nincs elég szeretetem, és egyiknek nincs elég szeretet, hogy szeressünk téged, és egyik nincs elég hite, hogy belöljünk, Uram, a a talicskába és végig tolja minket a legnagyobb félelmeink fölött, de Uram, te meg tudsz minket tartani, és kérlek Uram, adj hitet, add, hogy, hogy, hogy, hogy te lehetséges, jó tudom. Uram és kérnek nekünk elhatározást, Uram, hogy mindig újra és újra megpróbálunk oda neked mindent az életünkből, mert tudom, te a te ígért soha el nem múlik, a te ígéreteid nem múlnak el, még hogyha a Föld és az én megszűnik, akkor is, Uram, a te szereteted, a te gondoskodásod felől való ígéret, Uram, hogy ne éljémi is, hogy a sok, sok megpróbáltatáson, Uram, az, és ahogy nekünk is ígérsz, hogy végül a az életünkön, soha nem fog múlni az ígéretet. És köszönöm, Uram, azt, hogy hogy azt mondjuk új szemléletmódot, hogy, hogy a világnak a dolgai ne legyenek olyan kísértőek, meg olyan, olyan túlzottan vágyott dolgok, hanem, hanem így, így, így, így a te, a te országodnak a, az értékeit, te összented értékes dolgokat tartsuk, uram, értékünknek, hogy megfelelően az értékrendünk. Köszönöm, uram, hogy, hogy így jöhetünk hozzád, és hogy, hogy így, így várhatunk téged is. És amíg. Így köszönöm azt, hogy, hogy, hogy amikor elbukuk majd, akár már ma este, az értéktólag meg az átadás dolog múlva, akkor is újra föl minket, és te magad is 70-szer, 7 -szer és én is folytatod ezt a munkát uram. Kérlek, hogy, hogy így így, így uh, ne csak gyere, uram, mert, mert várom téged.